Близо 2 милиона души в България живеят в населено място без аптека, а в 23 общини такава изобщо няма. Това установи кампанията за Неси здраве, стартирана от Института за пазарна економика. Сега, за да излезем извън простата констатация на един толкова тревожен факт, но и да стигнем до идеите, какво да се направи, казвам добър ден на Петия Георгиева от Института за пазарна економика. Здравейте! Здравейте! Тя е а, там експерт по социални политики, и публични финанси, автор на анализи за достъпа до здравоопазване и ефективността на публичните разходи, а, а пък самият Институт за пазарна економика. Припомням, първият независим економически мозъчен тръст у нас, създаден през 1993 година, предлага политики, основани на концепцията за економическа свобода, предприемачество и индивидуална отговорност. Добър ден, казвам, и на Владимир Толдуров, който е Добре. кмет... Здравейте, господин Тодоров. Кметски Добре. наместник в село Млечево. А, първо обаче, нека да чуем звука от краткото видео, което са направили в Института за пазарна економика а, за кампанията за Неси здраве. Ние знаем, че всеки носи поне една любима баба в сърцето си. Тя може всичко. Нещо като супер баба. Сърдчна, прави чудеса от тези най-любимите. И. Нищо не може да се укрие от зорки и поглед. Само посмей да опиташ. Омора няма. По-бърза и от светлината. Но понякога. Суперсилите не са достатъчни. В България, в много населени места, достъпът до лекарства все още е предизвикателство. Дай глас на проблема на sanesistrav.bg и сподели за кампанията. Ние ще го отнесем там, където се взимат решенията. Защото равният достъп до лекарства е възможен от суперсилата на вечната баба или дядо, всички тези суперсилни фигури, които държим в съзнанието си, до това те да не могат да си вземат а, лекарството за кръвно, а, реалност в а, много места. А нека да започнем а, госпожо Георгиева, Пети Георгиева, Институт за пазарна економика с а, общата картина. Наистина ли 1,9 милиона души в България без достъп до аптеки? Да, такива са данните, такива са фактите. Днес също много низуми това число. Трябва да имате предвид, че в България има около 3600 аптеки, но те голяма част от тях са концентрирани в по-големи населени места, в градове, където живеят повече хора. Малките населени места от останалите около 5000 населени места в България. Всъщност, голяма част от тях наистина постепенно започват да страдат от достъп до най-различни видове публични услуги, като достъп до лекарства е един от тях. За нас а, се оказа много важно да дадем а, стойности на този проблем. Първо, да видим, той дали наистина е голям, дали наистина е значим, колко хора са засегнати от него. Защото в случай не говорим само за тези 1,9 милиона, които нямат физически достъп до аптека. Говорим за всички, които живеят заедно с тях, които отговарят за тях, за техни роднини, за техни близки, за по-далечни приятели, познати, които по някакъв начин са ангажирани с този проблем на тези хора. Тъй като знаете, достъпа до лекарства, самите лекарства са стока, която е без аналог. Тя е нещо като Храната в определени случаи е изключително важно, а, важна стока, до която трябва човек да има достъп, когато има нужда от него. А, и смятаме, че... След като човек не може сам да си реши проблема, той започва да търси някакво решение, което е в рамките на неговите способности и възможности. Много често вие ще видите и в Млечо, в други населени места, които сме посещавали. Хората всъщност са оставени наистина да се оправят сами. Mm -hmm. Това е най-тъжното в цялата работа. Това обикновено са възрастни хора. Част от тях живеят самостоятелно сами или с други възрастни като тях. Те се сблъскват с този проблем изключително често всеки месец, понякога и по-често, особено като говорим за заболявания, които нали, имат нужда в често лечение. Нека сега точно тази картина да нарисуваме с помощта на Владимир Тодоров, който е кметски наместник в село Млечево, как, как изглежда реалността зад а, тези а, параметри, цифрови параметри, които чухме току-що. Какво означава а, да, да стигнеш до лекарство в Млечево? Господин Тодоров, Нещата изглеждат доста зле. И те всъщност са доста зле. А, конкретно за нашето село Млечово то е разпръснато на няколко мах, махали, които, обратно казано, са средно на около 2 км от центъра. Uh -huh. Тоест това да прави кажем, колко? 40 минути път да се стигне само до автобус? Така ли да за разбирам? Това е подвижността на, на човека и възрастта. Защото 2 км и 2-4 стават нали, в деня. Uh -huh. Обаче не е само това проблема. Образно казано, да кажем баба пена, която живее на 2 км от, целото, от центъра, тя трябва да ги извърви веднъж, да организира да стигне до точния час за градския транспорт, който е три пъти в деня, сутрин, нобети и вечер. Но това не е толкова голям проблем, колкото като стигне в града, защото в града градския транспорт стига до автогара. От автогарата да се предвижи до някой здравен център или до а, болницата, която е държавна все още. Или до аптека. Но първо трябва да стигне до болницата, да да се изпишат документи, да има протокол за да стигне до аптеката, да вземе лекарствата. Колко това... души имате в Млечево и каква е средната възраст? 90 са като, като бройка. Така. А, постоянно живеещи. лято, стават около 200 човека. Средната възраст, не мога да ви кажа, има и млади, има и стари, но повечето хора са над 60 години. Което на практика означава и лекарства, нужда от... Аз пак ще дам този пример, защото е абсолютно разбираем, лекарство за кръвно трябва да го имаш. Няма как да си изкупил една аптека, за да имаш до края на дните си. Сега вие сте изпращал множество сигнали, разбирам от редакторката ми, до различни институции, защото освен аптека, при вас липсва и сигнал на мобилните оператори. Тоест, освен, че не можеш да извикаш бърза, спешна помощ, не можеш и да вземеш лекарство от аптека. Един най-обикновен препарат, който да успокои състояние, важно състояние, например. И тук пак опираме до прерывата, защото в лошо време буквално сигнала липсва. А когато времето е приемливо или добро да го наречем, имат определени точки, които са единствено по-голям процент в центъра може да се свържи човек на някои от мобилните оператори. Аз съм ви обходил всичките мобилни оператори, те са три на към момента. Песнал съм сигнали, следващата ми крачка беше към Карезе. Комисия за регулиране на съобщенията идваха, направиха няколко проверки, едни безумен, безумни протоколи. Следващата ми крачка беше до омбусмана преди да бъде назначен такъв на България. И след като бъд, беше назначен на България, отговорът напълно една пикарета, казва копи-пайс. оператор, оператори, според омбусмана, определят качеството на сигналите и предлаганите услуги, според броя живущи. Де факто, аз като един презумнище, мога да нарекам млад и лоши човек, разбирам, че 80 човека не са означени или 90. Имат ли възможност опция за свързване без значение за че случай, за добър случаи, за болница, за аптека или за каквото идея. Последно, и да е? Последно даже в момента 3 секунди ще ви отнема. Пред мен стои отговор на заместник министър на транспорта и съобщението, което беше последната институция, която аз има капка надежда, че ще променят нещата. А, ну, тая капка надежда изчезна с отговора на заместник министър. Какво ви отговаря той? Същото. И в общи също същото да, като нали, аз акцентирах, че в началото на годината бяха, нали, а, така са теразираши, че са бяха опуснали 500 милиона за подобрение именно на такива труднодостъпни места, както, нали, за БГЛР, така и за по-добър обхват. Но а, последните заключения ще ви прочета използвам възможността да ви уверя, че Министерството на транспорта и съобщението ще продължи да работи в непрекъснат контакт с представителите на телекомуникационните оператори с осигуряване на устойчиво развитие в сектора. Mm, да, големи, големи думи, големи фрази, фразеология. Както вероятно и дефиниции. Кое, какво е, нали се едно, че човек е нужно да знае дефинициите, за да има... Нещо жизнено необходимо, като достъп до сигнал а, или достъп до аптека. Връщам се до констатациите на Института за пазарна економика и тяхната кампания за неси здраве. Госпожо Георгиева, директно към това, което чухме от кмета, кметския наместник в Млечево, 80 човека нямат значение за мобилните оператори, които са частни и ние там, ако ви следваме, вашите, така, как да кажа. Идеи и концепцията на Института за пазарна економика. Ако има пазар, би трябвало да има и за тези 80 човека. Обаче, защо това не работи за тях? Защото са малко и незначителни и за тези големи частни играчи? В здравеопазването много често се с този проблем. Всъщност, там не можем да говорим за истински пазар. Ще започна така малко по-общо, защото това е валидно за, не само за достъпа до лекарство, но и за достъпа изобщо до всякакви здравни медицински услуги. Но и тези и комуникационни както разбираме. комуникационни, да. вие виждате хората, които живеят в отдалечени места, които са възрастни са малко на брой, те не могат да представляват някакъв истински пазар. Именно тук, обаче, ролята на държавата и тя трябва да се намеси така, че поне това, което от нея зависи, това, което може тя да направи, като това да облегчи достъпа, като достъпа, не просто изискванията за това, например, какво трябва да е аптека по закон, това трябва да е физическа сграда, с такива такива параметри, с такива такива хора, които обслужват. Това е невъзможно да се случи на голяма част от местата и всъщност нашата идея е точно такава. Как да облегчим законови нормативни изисквания, административни, които са абсолютно безмислени според нас, които чисто и просто са съществуват от много време, изобщо не са свързани с съвременните реалности, с това какво, как се развило обществото, дигиталните условия в момента, което са много-много напред. Всичко това може максимално да облегчи достъпа до определени видове услуги в случая до лекарства. А, държавата обаче трябва да направи своето, тя трябва да си прегледа регулациите, трябва да направи преценка, има ли смисъл от тях, има ли смисъл от те да продължават да съществуват. Как иначе, какъв е другият альтернативният вариант за достъп до такъв вид услуги? Дайте ни един пример. Какъв би могъл да бъде альтернативният вариант, примерно на аптека? Мобилна аптека Та, или вединка, примерно. Има много варианти, най-различни. Всичко, което казахте, е абсолютно възможно. Това са варианти, които се използват по света и в Европа. Това е онлайн доставките на лекарства с рецепта до място, където живеят пациентите. Има вече Рецепти, имаме страхотно развита, куриерска, мрежа но и най-други видове услуги, които могат да доведат до лесно транспортиране на лекарства. Необходими са изисквания за формата на транспорт, вид транспорт, съхранение и така нататък, но това не е проблем да бъде направено. Другото, което е, вендинг машините в момента знаете, по закон трябва да бъдат разположени на територията на аптека. Но какво правим там, където изобщо няма такава? Тоест, няма има да има хема, аптека, хем няма да има и Точно машина, така. която Нямаме да продава. даже най всъщност лекари. да да подпомогна да опосредства именно тези случаи, в които аптека изобщо не е налична. Друго... Знаете, че аптеките в момента могат да бъдат отварени и управлявани само чисто магистър фармацевт. Нямаме никаква възможност за мобилни аптеки. А знаете, че това се случва в реалността. Кметски на на Млечово, много добре е наясно, че когато някакви хора се събере системат нужда от лекарства, някой трябва просто да събере рецептите, да отиде да ги достави. Но това е малко извън нормативите и това, което не е му е разрешено да прави. Ние искаме чисто и просто тези варианти да бъдат нормализирани, регулирани по нормален и начин, така че да са безопасни за пациент. пациента. Така ли става всъщност? Ако, да кажем, внука на някои, на някоя баба от селото може да донесе лекарствата за всички, ако да, да, те се свържат при наличие на мобилна телефонна връзка с човека и му кажете, аби ти в петъка, когато носиш на баба Пена лекарството за кръвно, защо не вземеш и а, едно лекарство за грип, нали, прахче за грип или нещо такова. Така ли карте, Така ли? я не точно. Значи до преди 3 години в нашето село хляба, който се доставя от града, от Сиблия, от хлебозавода, се разкарваше с един кон с каруца. Човека, който изпълняваше тази услуга, почина. В момента има друг господин, който с автомобила се разкарва по махлите хляба и той е а, проводника между пациентите, лекарствата и аптеката. Те му дават на него здравните книжки. Той отива, загуб, загубва книжките. известно време да изпише на всичките, защото по-обикновено докторите изписват така един приязъм, като дойде с някой, да кажем, с 5, 8, 10, 12 или 15 и повече книжки, на всеки различно. А, нали губят време, където казва. И въпросният е, човек, атанат не се казва да е жив с Да е жив в нем да имаше. а той е проводника, който извърша тая услуга. Тоест той е човек, който губи от си време, това затруднява и лекарите при изписване, аптеките при издаване. Цялата тая работа е възможна само благодарение на това, че някой губи от си време, за да извърши подобен, подобна услуга. В голям е, че да. Но само искам относно да коментирахте венник машина. Те аз преди 5 години участвах в закупуването на такава венник машина точно за лекарства и както каза колежката, там доста е ограничено във въпросните венник машини във въпросните венник машини не може да има антибиотик uh -huh. не може да има лекарство за кръвно високо а, там е а, също обвързано трябва непосредствено на близост до аптека да е въпросния венник автомат. А, трябва да бъде зареждан от фарматестично лице, служител, което също евентуално е доста ограничен, доста по всички знаем, че навсякъде се търсят фарматести, даже още докато учат, сключват предварителни договори с а, някои големи фирми. А, Това в едно ограничено село като нашето или ограничени села като нашето много трудно би било може да стане. Ако има опция за някакво предложение, аз бих предложил, даже го бяхме замислили въпросните сдружение преди период от време, на на общата оста не се получи за купуване на една линейка, която не означава чисто нова линейка и да струва 100 хиляди лева, uh -huh. а втора употреба, потреба, която нали, институциите могат да подсигурят, да каже Министерството на облазването, най-лесно най ще се намери шофьор, но да задължат един общо практикуващ лекар в високопланинските села и не само високопланинските, да обикалят всеки ден, може да минават през спокойно между 3 и 5 села. И в нашата област сме 28 такива точно, села, да, да. Точно така. Сега, тази идея за мобилна аптека, мобилен лекарски пункт, също би могла нали, да, да бъде, да бъде обмисляна, но аз искам да ви върна на онзи елемент, който чухме от кметския наместник Тодоров, село Млечево, 80-90 човека, за които големите компании те нямат интерес, нямат пазара интерес да запълват ниши там. А, кой би могъл да направи нещо в тази ситуация от Пети Георгиева, чухме държавата да намали регулациите, примерно да може да се открие а, такава машина за лекарства или мобилен пункт а, без фармацевт. откъде ще дойде Подкрепата за една подобна мярка обаче, госпожо Георгиева, и кои са основните противници на идеята, съответно и законови пречки? Как да бъдат преодолени те? Така, това е много интересен въпрос. Трябва да кажа, че през последните две години е имало няколко пъти опити да се направят корекции в закона за лекарствата в хуманната медицина. Част от тях бяха свързани с това да се облегчи този режим на търговия с лекарства. <към> и а, интересното е, че част от тези предложения бяха доста разумни. Само че те не, не достигнаха до последният етап гласуване на второ четене в пленарна зала. Добре, Скорът малко ни е времето. Откъде идва съпротивата? А, аз не мисля, че има нещо като истинска съпротива срещу тези решения. По-скоро има бездействие, има пасивност и мислене, че тези проблеми не засягат, не са толкова важни не засягат достатъчно много хора. А кой печели от тази пасивност? От тази пасивност никой не печели, според мен има само губещи и нашата идея на кампанията за не си здраве е именно да чуем гласа на хора, тези, които пряко са засегнати, да дойдат и да кажат наистина колко са, какъв е голям проблема и ние вече, за да можем да стъпим на тази информация и да информираме нагоре вече тези, които взимат решение. Тоест, имате надежда, че ако чуваме гласовете на хора като Владимир Тодоров, може наистина да бъде променено нещо? Категорично мисля, да. А, даже в този парламент, който виждаме, че се занимава с а, от Лукойл до Яс, Ние сме не доста опорити. независимо кой какъв е парламент и какво е такъв е, е, е, неговия състав. Мисля, че трябва да продължим да работим в тази посока. Добре, благодаря ви. Вие имате ли оптимизъм, господин Тодоров? Затова ли участвате и така, сте спокоен да си кажете мнението в ефир? Мога да кажа, че надеждата у нерапоседно. Добре, добре, ще следим какво, какво ще чуят а, хората, които управляват законодателните процеси от а, вашите гласове. Пети Георгиева, економически експерт от Института за пазарна економика и Владимир Тодоров, кметски наместник в село Млечево. Кампанията занеси здраве на Института за пазарна економика напомня, че здравето не трябва да зависи от пощелена, съседа или автобуса в Петък. За достъпът до лекарства има решения и а, това, което трябва е просто политическа воля, гъвкавост и внимание към малките места, а не празни приказки, как политиците работят за хората, защото винаги стои въпросът, кои са хората.